Ljudi pa nešto propustavi koji nisu tu pa me špotaju. Onda zaboravim se pomoli pa mi neko mora mahati. Iz, iz, iz. Ako vidite da me je hiće odavode, to samo me sjetite da, da se pomolim. A bih mu htio nešto reći prije. Znači, dječje je baš bio došao jedan čovjek sputa. On je bio ove... Uh, prije nekih možda mjesec ili dva kad se je dolazio gore kod Bujičića onda je on došao, oni se ga zvali on, on, on ima rak u, u zadnjoj fazi već je primio pomazanje i ove, oni su normalno ga htjeli spojiti sa mnom i s obzirom na to da on ipak čovjeku godinama ja znam što to znači, da ljudi pokupe sve ako uopće znaju misliti onda svašta pomisle poput i to što pomisle im se primi možda znate to, možda ne znate ali sve on se prima to gdje vam se prima zove se knjiga života, to je duhovno pamćenje, ništa se ne briše. Što ste osjećali, mislili, što ste namjeravali, što ste vam napravili, sve se tamo pohranjuje i onda se te knjige otvaraju ako bude potrebno. I onda se prema njima vi sudite pod navrnicima, niko vas ne sudi, nego jednostavno dan vam je na uvijed, da ne bi lagali sebi i drugi. Na nebu ne možete lagati ko na zemlje, tamo nema pretvaranja, što je u srcu mora biti van. Stoga ja znam kad je čovjek proživio dosta godina da je svašta pokupio. I onda tu obično problem moraš počupati neke stvari da bi neke stvari posadio. I on je među ostalim stvarima imao gurua. E sad ništa protiv guru, ali te stvari nisu, nisu kompatibilne, mada se to nekome čini s ovim što ja govorim. Ali to ne znači da taj čovjek loš, da on misli loše, da je namjerava loše, ali svejedno ako ostane u tome neće postići rezultat. Tu je konflikt, ili vam ono jasno. Znači vi morate nježno skloniti neke stvari koje spriječavaju da on primi što hoće, a iako te stvari u sebi nisu toliko loše, ali neće dati rezultat. I onda sam ja njemu dao jednu knjižicu, ja inače imam, i uz ovo što radim, imam knjižice, radim neke, to je projekt za cijelu Hrvatsku na hrvatskom jeziku, koje pokrivaju apsolutno sve što vam treba vezano za život, puno više nego što ste ikad čuli, vidli mogli pomisliti, to vam možete se kladiti. Jer to je direktne objave od njega, čiste istine, objašnjavaju sve, otkriva u svrhu života i jasno vam ukazuju zašto ste tu, gdje trebate ići, kak stići tamo, to vas opusti. I s obzirom na to da je taj jedan temeljni konflikt tu Ja sam njega digao gore Da mu dam nešto što on nikad nije niče on ne ni vidio Jer tu je sigurna pobjeda To uvijek sigurna pobjeda Samo ako čovjek traži znanje Ako hoće spoznati istinu Ako se neće protiviti I on je nje, njega je to hitilo, jako ga to pogodilo On to nije rekao Vi su pokušavali doći do njega Ili stupi s njim u kontakt Da bi bilo ku reakciju Dobili, ali nisu uspjele Ja sam mislio Niš loše opet, ali sam mislila nije, nije ga dotaknulo. Međutim, kad je bio na uvodnom predavanju, bio na uvodnom predavanju, sad nije bio doći već raz, jer je bio na putu, on inače svira, pa bili su u Portugalu i tako. I on je kad je bio na uvodnom predavanju, pa iza toga kad smo imili gore na druženju, rekao da je tu njega jako, jako pogodilo. Mislim, svakog normalnog će to pogoditi, odmah vam kažem ja gledam po sebi. Znači, mene je jako pogodilo. Ono, jako, jako me je, me je poguralo naprijed. Direktni izljev očeve ljubave u obliku jasnog, svjetlane, dodirnutu rukom što vam sve objašnjava. Prije se ga vam približava oca i znate koliko ste voljeni vođeni, vođene. Zašto je sve stvoreno? Zašto ste vi to i to se skupa ide i onda se samo ubacite tu struju i vodi vas i to mi je nešto fantastično i sad meni je drago da je to njega pogledalo no s obzirom na njegovu situaciju znači on je u završnoj fazi prema doktorima to ti nje mojiš nje njemu dati cijeli program ja inoči može biti kraći i duži program ovdje si kako čovjek prima ne mora uopće biti taj program mogu te ovoditi skroz po pismu. i to može Ovesio čovjek, ovo što sam rekao, rekao gospođu, ja imam više zadat, nego vi možete primiti. to ono ne godim da bi ja rekao da ja imam više, nego vi možete primiti, nego praksa to pokazuje. Nitko ne može to popratiti. Dobro jutro. Dobro. Nemate, to, nemate toliko vremena, ne, ne, to jednostavno, moraš biti to tamno u da bi mogla sve popratiti, toga ima jako puno, jako puno ali, ali i ne morate sve popratiti, Bog. I on da ja se njemu dao drugu koja bi bila negdje tamo, negdje, ali to ono što, oni su me pitali, pa dao si mu to? Ja kažem da, zato što njemu treba šah dva poteza. Nema vremena sad gubiti mjesecima, čitati neke stvari. On je sad bio na putu i baš je rekao. Kao? E rekao je kad se vratio, najavio da mu se dogodilo i u svakom slučaju rekao da on jednostavno nemao ništa drugo o njega je to toliko zela, preuzela. Moram vam reći da dok je on pričao sa mnom, on imao veze s Isom. Znači, čovjek koji je est u crkvi i kaže bio je 15 puta Isusom, Isusovom On nema veze s Isusom. On nema nikakve veze s Isusom. Isus je za njega samo slovo na papir. Koji je za 99% ljudi? I dok vam to ne postane živa stvarnost, ni šanse neće dogoditi. O tome mi pričamo. Mi pričamo kak primiš život. Njega koji je život. Da vam to postane živo. Razlika kak ste samo čuli, ako vam je neko ispričao i ako vam se on nastani doma. Tako ili nije tako? E. I uglavnom on je to išao, taj, išao dole u Portugali on je, on je, osim što je svirao on je svaku sekundu vremena proveo i on je čitao tu knjižicu knjižica se zove Čin spasenja Isusa Krista 2 očigledno ima i jedan je tako? i u jednom momentu i, i slušaj je seminar jedan koji je najviše u opticaju iz prošle sezone seminara to je seminar na kozim vrhu u Gorskom kotru. I njega vam je to probilo U jednom momentu imam viziju Isusa I njega suze I on je dva sata plakao To mu se dogodlavi ono I on je njednostavno sebe predao Isusu I on je sinož došao potpuno Oslobođen potpuno u drugi čovjek On sad priča o Isusu Ko da, ko da, evo, ko da išao s njim na put ali ja vam moram reći, on njega nije zna, ti to znaš jel'aj netko zna Isusa, jel' tako kad s njim pričaš? On nije u pet sati, četiri sata razgovara ni jednu misa ima koja je imala odnos prema Isusu. On mm. je sve pričao o nekim stvarima, možemo i nazvati gluposti jer su nepotrebne, beskorisne koje imaju neki smisao ali nema smisla kad čovjek ima konkretan problem pa ga treba riješiti. Tu ćete vidjeti da li ste u istini ili niste. Sve vam je super kad, kad sve ali kad počne, počne stiskat, onda ćete vidjeti da li imate istinsko znanje ili je to samo prazna priča. U svakom slučaju on se vratio, on je mogao sav drhtao je muca, on je mogao uopće dati svjedočanstvo, njemu se to toliko dogodilo, evo bio zora. On se sad tresao, on je rekao, ja više ne znam, ja, on, je, on je gotov bio. Zašto ili kako je došla ta promjena? Evo zato vam pričam tu priču. On je nešto čuo, čuo, a vjera, o kojoj ste vi sad rekli, dolazi tak da platite, tak da dubite na glave, ili možda da čitate i slušate Riječ Božju, istinu, koja vam onda stvara svjetlo i vi kažete, aha, to je to. Vjera dolazi slušanje, vjera za bilo što. Dolazi slušanjem istinite poruke ili tumačenja istine iz Svetog pisma. I to je jedini, to smo već više put rekla, to je 10.17. To si pogledajte u vašim Svetim pismima. Bilo što da vama treba, mi danas o tome pričamo. Ja ću vam nas objasniti molitvu koju ćemo mi ili vi moliti na kraju seminara. Prema Svetom pismu. I trebali bi vi nakon te molitve da ste primili mi na tome radite. A vi to možete biti uvjereni jer je on rekao, a vi bi do ta trebali postati svjesni da ako on rekao da on neće slagati. Ako možete se osloniti na čovjekovu riječ i na njoj gradi život, jer vi ste vjerojatno neki tu vjenčani udati i tako. Znači, Oslonite se na ljudsku riječ kad su rekle u dobro je zlo, neki, neki su se tu zeznali, jel tako? E, ali ja vam moram reći da on vas neće, ali ste se oslonili na tu jeste li ili niste? Oka, oke, okay. proklet čovjek koji se oslanja na čovjeka kaže pismo čija je snaga ljudska mišica. To vam nije neki oslanac, ali ja vam dajem da, da vam malo stvorim buru u glavi da, da se pitate jer to morate, morate imati lijevo i desno da vidite di ste. Ako imate samo, samo ljevo nećete znati jeste. Znači pitaj se da li ja više vjerujem čovjeku koji koliko god da vas on voli da vam je blizu. Ili više vjerujem njemu. Moraš imati odgovor na to pitanje. Da li ja više vjerujem u ovom tu ispred mene što stoji u narančastoj majici ili ja više vjerujem ovom jer to bi vam bilo krivo kad bi više vjerovali meni, osim ako se to što ja govorim ne slaže sa ovim, to bi vam bilo krivo. Morate razviti taj od nas prema njemu ili ti ga prema riječi Bože što vam dođe isto kao prema njemu. Jel tako ili Jer na tome ćete stajati, ja to moram ponavljati, ali to morate razmisliti umeđu vremena to vama mora već sjest negdje jer na tome ćete kasnije stajati, ne na meni, ne na osjećaju, na suzi ako ste osjetili po putu nego na riječi Bože, ona jedina stoji. Ako vi stojite na nečemu što stoji onda nećete propasti. Ako pak stanete na nečemu, dobrojutro, što je ko živo blato, samo ćete početi tonuti. A nećete, ne hoće niko tonuti, je li tako? Ok. Znači mi ćemo danas govoriti vrlo važnoj stvari. A ta važna stvar je volja Božja. Volja Božja. I pismo kaže bez ikakve dvojbe da je to izuzetno važno za bilo kojeg čovjeka bit u vjeri Božoj. Što više skoro nema ničeg važnije nego bit u volji božje, ne sad rekao vjeri. U volji Božoj, jer ako smo van volje božje, mi smo van reda ili ti ga u neredu. I onda nam se sve to loše događa da bi nas upozorila da smo skrenuli s tog reda. I zato onamo objavio svoju volju kroz svoju riječ da mi nemamo onda izgovara nismo znali što je tvoja volja Jel' ovo jasno i logično? Oke, okay. Ako vam je ovo jasno i logično onda ima i pozitivna strana toga On je nama dao ako smo njegova djeca ili ako smo u Kristu Isusu čime ulazimo u Boži obitelj i postajemo Božja djeca prekrasna obećanja u svojoj riječi koja nikad ne laže i za njega kaže on je vjeran, ispuni svako svoje obećanje. Znači, pismo kaže da ona koja je da će ispuniti sto posto. I ti možeš hodat po vodi toga. Jer voda u riječi Bože upresalja istinu. Stoga možeš hodat po to riječi bez razmišljanja da li ćeš potonuti. Jer on koji nikad ne laže je obećan. Mi ćemo danas o tome govori. Ja bi prije toga se htio pomoliti, ali ćemo se danas pomoliti po pismu. Ima jedna krasna molitva. E, tiče se volje Bože. Znači, to je Pavlova molitva za crkvu u Kolosima. A ujedno je to molitva Duha Božega za sve crkve. Pa ćemo vidjeti kako, kako ovaj prijevod to tumači. Evo, ovaj je dobar okay. Ja vas toga molim da u poštovanju zatvorite okice i otvorite srce što šire možete. Jer mi njegovu volju primamo u srce. Ja ću se sad pomoliti Pavlovim riječima koje nisu u stvari Pavleve riječi nego riječi Duha Božjega kroz Pavla za sve crkve ili za sve pripadnike crkve koji smo mi. Zato od dana kad smo to čuli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 te da mu ugodite u svemu. Da vaša raznovrsna dobra dijela donesu plod i da rastete u potpunom poznavanju Boga. Da vas Bog ojača svakovrsnom snagom koja odgovara njegovoj veličanstvenoj moći i da vas osnaži da budete savršeno strpljivi da možete izdržati nevolje kad dođu tada ćete moći radosno zahvaljivati ocu koji vas je učinio dostojnima da sudjelujete u nasljedstvu svetih koji se nalaze u svjetlu. Amen Ovo je prekrasna morata Kološani 1 poglad stihovi 9 do 12 i opet, ja vam da tu i tamo se svrnete na nju Ja ću sad izdvojiti dio koji je jako važan. Dakle, Pavle se moli Da ti ljude dobiju Grčki je točan izraz Precizno znanje Znači, ne, ne ono odokativno Točno Ono sasvim točno znanje U svezi Bože volje I da uz to znanje imaju i mudrost da bi ga mogli primijeniti uz svoduhovno duhovno razumijevanje To je način moja molitva za danas Da vama po riječi koju ću ja uglavnom vama čitat A vi bi je trebali shvatit kao da vam sam Bog govori kojim se ja posudio usta Vama u srcu sine zasvijetli koja je to Njegova volja za sve nas? I da vi onda, putem toga možete pravom mudrošću i duhovnim razumijevanjem živjeti Njegovo volju ili dozvoliti da se Njegova volja ostvari kroz vas okay. Na drugom mjestu kaže Čisto vezano za Božju volju To se Fežani 5.17 Ne budite lude Nego mudre spoznajte Koja je volja Gospodna Hoće reći da nije mudar čovjek Kojem je svejedno Koja je volja Božja I da li on živi Unutar Božje volje Kršćanska molitva Vjerovatno ste čuli da je Isus ostavio i svi kršćani to nabrajaju, brontulaju. Isus na jednom mjestu kaže revu. Ove, bez pamete, jer ako ti to bez veze nabraš bez pamete, to nije lju, čovjeka dostojno, tako? on bi trebao o tome razmisliti. On to ne bi trebao samo brontulati bez da mu to išta znači. Otud taj, možda malo na prvu, slikovit prikaz. Ona kaže, budi, znate već, oče naš. To znači imamo oca, koji je na nebesima. Koji si na nebesima, neka bude sve to ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje, bude volja tvoja, budi volja tvoja, kako na nebo, tako i na zemlji. To bi, znači, kršćani podnormalno trebali upirati svim snagama od jutra do sutra, da spoznaju koja je njegova volja i da tako žive. Da li vi imate dojam da se to događa? Ok. Znači, ja nekako ne želim da se to stanje nastavi i u vama kad čujete ove stvari, jer o tome vam dosta toga ovisi. Isus je rekao, kad ga je žena Samarijanka pitala, to jest kad su ga na izvoru u Samariji, pored Jakovljevog izvora, učenici pitali, kad su se vratili iz tog sela ili grada Pa nisu našli vrata otvorena Pa nisu nikakvu hranu donijeli A on je pričao sa ženom, sa Marijankom Tamo ostaje s njom pričat Pričat, pričat. to jako zanimljiva priča Ali nju sad nećemo pričat Oni su ga u to vrijeme molili Učitelju, pojedi nešto A on im je odgovorio Ja imam hranu O kojoj vi ništa ne znate I onda je učenici Koji nisu ništa kopčale. Dok nije Duh sišan na njih. To možete oni, oni nisu ništa kopčali Promijeni vam se shvaćanje stvari Jednom kad primite Duha Božjega On vas malčice prosvijetli E tako da Oni nisu ništa kopčali Pa nije da su sad da To je nešto strašno Ako odma čovjeku sve ne sjedne Morao se prvo primiti pravi Duh I onda on iznutra čovjeka uvodi u istinu Treba imati dobru volju Htijenju, utvori srce to vam je puno važnije nego studirati, razbijati glavu Bezbrojne knjige, čitati to vam samo puni glava, ništa se ne događa Traži se promjena u duho I kad se taj duh usadi u naša srca, kad tamo uđe, onda, onda Čovjek ima pokretačku silu koja aktivira njegov um I on iznutra bude prosvjetio prosvjeti. Zato mnogi, kad smo već tu da vam to objasnim Troše, troše, troše godinama, troše vrijeme na čitanje raznih knjiga Uz, što vjerojatno e, Su većina i uključeni uključujući mene svi, svi to traže na jedan krivi način na početku Ali se ništa ne događa I dalje su gladne Što više čitao, više su gladne Dok ih može jedna rečenica promijenit Ako tu rečenicu usadi u srce Na pravi način To je sila svjetog pisna I zato se razlikuje od svih knjiga I onda Isus rekao ovako Dobar dan ne, no, da, ja sam malo Nema Nismo zagrijavamo se, zagrijavamo se Zagrijavamo se I Sad učenici koji znači nisu razumijeli Ništa što Isus govori Apsolutno ništa nikad Dok nije je na njih Oni su počeli ispitivati jedan druga Zar mu je tko donio nešto za jelo A on je rekao Moja hrana je činit volju Onoga koji me posla I izvršit zadatak koji mi je povjera To sve mi moramo reći Ja sam sebi napravio na početku svog hoda s posebnu, posebnu, znači poseban zadatak, posebno sam si dao odluku Da ću ja sto posto koliko mojim mogućnostima ući u Božu volju To je moj prvi zadatak Prvi, ako on kaže skoči lijevo, ja skačem lijevo Prvi zadatak Na drugom mjestu kaže, na kraju Mateja 7. pogađa, nakon propovjedi s Masinske gore ovo je jako isto važno Puno ljudi teži za nekim darovima, čudima, oduševljenjima Žmarcima Svjetlostnim pojavama I to I onda Isus njima kaže U taj dan mnogi Ne šačica, mnogi će mi reći gospodaru Gospodaru, je to 27, da? Tome te 7, 21 K znači, kaže Neće svaki onaj tko me bude zvao gospodaru gosp Ući u kraljevstvu nebesko Nego samo oni Mu mene zvuči prilično izrečite, ali tako? Samo oni Koji budu vršili volju od mog na nebesima meni se čini iz ovih rečenca da je važno spoznati koja je volja gospodnja. Je tako ili nije tako? Za nas. On je stat. Kako, kako spoznati šta Bog želi od nas mi objavio to u svojoj riječi. E, zato služi svetopis. On onda daje uvjete. Idemo sad prema ovim glavnoj temi. On nam je dao uvjete kako da se obećanja koja nam je dao ispune. Ili kako da ono što je on nama već uručio Postane stvarnost u našem životu Jer opet Znate vi vjerojatno Puno njih u crkvama tvrde da je to njihovo Ali vi vidite na njihovim životima da nije Jel' tako? Jedna od, od temeljnih stvari koju svi, O kojoj govori pjevaju o njoj je mir Ali evo ja moram reći da ga ja nisam vidio još u ljudi Pričaju priča ga ja ne vidim ali pjevaju one u miru. Svi ispovijedaju Isusa jer ne znam kako se postiže mir i što moraš napraviti. Onaj zli, zvani na đavo Boži protivnik i naš protivnik va može simulirati u životu apsolutno sve. Sa svime vas može prevariti. Apsolutno sa svime. U narodu se kaže, on ne miruje. E. Objave, iscijeljenje, uh, snagu, vizije glasove, bogatstvo ali jedno stvar vam zli ne može dat po ćete znat sigurno samo jedna stvar a to je mir jer mir dolazi kad u vaše srce uđe onaj koji jedini može dati mir a da bi on ušao, ovaj drugi mora van nema šansi da može simulirati mir zato ja ljude pitam Positi me u kojoj se crkvi nego imaš li ti mir. Što vam je isto kao reći, imaš li ti Isusa Krista jer On jedini ti može dat mir. Kad iz tvoje duše makne sve ono što stvara nemir. mir, a pismo kaže na dva mjesta vrlo jasna, to mi Izaja četrdeset osam. i izaja 57 21. nema mira grešnicima Kaže Bog moj Grešnik ili griješnik je čovjek Koji znajući ili ne znajući Krši božanski red Ili ti ga koje ispah Htijući ili nehtijući iz Bože volje Puno njih kaže Ja nisam niko gubeo Ja nisam ukrao Ja nisam nešto Da li se poslušan Bogu U Isusu Kristu Nika čuo za to i e onda griješiš kad zimeš. Čim si otvori ustavrišio? Kaže kad dođe Duk svijet on će ovaj svij uvjeriti u grijeh dvije točke jer ne vjeruju u mene. Pismo ukazuje što je Boži red i kako ga mi kršimo svaki dan a da ni ne znamo. E onda se ljudi čude zašto im ne ide, ne ide. Jeste uključili pamćenje Ne ide jer su izvan Božje volje Kaže Isus Evo, ili gle Piše o meni u svijetku knjige Bože, došao sam vrši tvoju volju Hebrejma 10 stihove 7 i 9 Evo me, došao sam vrši tvoju volju Meni se čini da ovo jako važno ovo je sve još negativno Ali htio bih vam samo ukazati koliko je važno Da ste u Božoj volji I koliko ljudi nema mogu pojma da je to važno I da ne mogu, ne mogu ni znat Da je to važno I što je Božja volja Ako nisu pročitali Njegovu volju Jer već smo rekli da je Novi Testament nova volja Posljednja Njegova oporučna volja, je tako? Mislim, to je oporučno pismo, to je znači, nakon smrti oporučitelja za pečačeno krvlju Objavljen je dokument koji kaže što nama pripada, to je volja njegova Tako on testament, to je se kaže i u narodu i dalje Ostavio svoju, svoju, kako to, e, mi imamo izraz, koji? Oporuka, ok I ljudi ne čitaju tu njegovu oporuku ili volju i onda su stalno van volje i onda im se ne... Možete vi molit koliko To smo već pričali Znači Ako ti jedeš previše čokolade Ne izbaci svima bubulica, Ali znamo da je nekima I vama bude puno lice bubuljica Ili već što god To vam znači da je jetra preopterećena Da koristi najve... najveći organ koji je koža Da izbaci otrove To vam to znači Znači koža je najveći organ I onda se jetra Jetra olakšava Ako je preopterećena kroz kožu Tako funkcionira Možeš se ti molit koliko hoćeš Neće ti se buboljice maknuti ako se ne vratiš u Božju volju A to je da se ne prežderavaš I zato On kaže Ovo je prvo, sad prvo obećanje. Znači mi, mi, mi danas um, Objašnjavamo Važnost ulaženja u Božju volju I unutar toga Izdvajamo Božja obećanja Koja su usko vezana s time Koja će se uvijek ispuniti U našem slučaju ako mi prestanemo iz čokolade Pretjerano Znači prvo obećanje Vezano za isceljenje Izlazak 15.26 Čim je Izrael izašao iz, iz, iz Egipta I krenuo prema obećanoj zemlji nje, Njima je Jehova Bog Dao jedno od svojih imena Koja će ih pratiti zauvijek Njih i nas jer on kaže ovo mi ime dovijeka ja se ne mijenjam i on je njima rekao ja sam vaš gospod, koji vas iscjeljuje. I Izrael je povjerovao to, i svih tri milijuna su bili zdravi i bez ikakve slabosti i nemoći kako kaže psalan 105.37 nije bilo u svim njihovim plemenima ni jednog slabog, a moglo ih je biti nakon svih piramida i mlačenja, ili tako Ili tako ili nije tako? Ali On je dao mali uvjet uz to On je uvjet vam je ako Ili tako? Znači ako vidim, Ako to pretpostavlja uvjet I On je rekao ovako Ako doista Izraelu govori On govori u, u muškom licu Govori cijelom narodu Izraela, Ako budeš slušao Doista I rado Glas Zapamtili smo, riječ božja je Boži glas Ako budeš doista i rado slušao da čuješ Uvijek na ovim mjestima, ovo su krivi prevode Kaže slušao da čuješ, dva puta ponavlja Ne samo slušao, nego slušao da čuješ Hearing to hear Uvijek je dva puta, ono to samo jednom prevode Ali je tekst kaže dva puta Ako budeš doista i rado Slušao da čuješ što ti govorim A ja ti govorim da ne smiješ jesi previše čokoladeć I ti izaš buboljice svud po tebe Ako previše jedeš Ili bilo što drugo Glas go gospodara, Boga svojega, znači Božju riječ I ako budeš činio ono što je pravo u njegovim očima A ne ono što je krivo Jer ovo vam je jasno da mi ako ne znamo da zmija je otrovna i dijete našem pošaljemo da se igra s njom da će ona njega ujet ne vezano što je dijete nevino zato što smo mi glupi. nema znači, veze znamo ne znamo na drapama jedino što ovdje imamo teži teret na savjest. Postoji red i ljudi ga krše non-stop i čude se zašto im ne ide. Umjesto da se vrate u taj red, to vraćanje u red se zove pokajanje. A pokajanje je kad spoznaš na svjetlo istine što si napravio kriva iz ljubavi prema tome ili iz savjesti ili iz bilo kojeg drugog razloga, Od kojih je jedan strah od kazne, ti odlučiš što ne radet, prestaneš što radet, vratiš se u red i doneseš odluku da ćeš do kraja ostati u redu. I onda će te ozdraviti, će vam se stvari u red, sve će vam se vratiti u red. A najveće vraćanje u red je primanje Isusa Krista jer On je pružanje ruke oca našega k nama koji smo ispali iz reda i druge ruke nema za vraćanje u pravi red. Ali o tome ćemo pričati sutra. Znači, ako doista budeš rado slušao glas gospodara Boga svega i ako budeš činio što je pravo u njegovim očima, i ako se pokoriši Če smo pričali što znači se, Ne bit ohol Nego spozna da On zna da ti ne znaš On zna bolje od tebe I zato ti je objavio riječ I rekao to riječi Kao što je nebo iznad zemlje Tako su moji puti iznad vaših puta I moje misli iznad vaših misli Naše misli su jako kratkovidne. Mi vidimo eventualno dovi do žutih vrata i više ništa ne vidimo On vidi iz vječnosti u vječnost Nije odlika inteligentnog čovjeka Ako ne razumije da Bog zna više od njega Prema tome bi mu ovo trebalo biti i kako važno Kao putokaz Jer on zna di treba ići A ja ne znam Pa da ne se ne bi vrtili onako bez ikakvog smisla I padali po šumi u mraku Dobro je zna je put jer ako smo na tom putu, to vam pokušavam reći, bez dodatne molitve će Bubuljice se povući. Sad ćete vidjeti ovdje nema molitve, ovdje nema molitve, ovo je samo ako se vratite u red, a red je red li o njemu ćemo pričati zadnji dan. Da ne bi ovi koji su odlučili se vratiti u red odmah kad se vrati u red i spali iz reda. Pal <laughs> <Je> li tako? <laughs> znači, I ako se pokoriš njegovim zapovedom Njegovim zapovedom su zapovede ljubavi Zapovede ljubavi A nisu to zapovjedi Nego savjeti našeg Oca Hoće reći ako ljubiš svijet i sebe Iznad mene i bližnjega Nećeš dobiti ništa Dobit ćeš samo muku i nevolje To vam je mudar poslovni potez, Slušat što vam on govori To vam je mudra to vam ne da vam neko neko stigna glavom sa bićem I da vas mlati svaki put Nego to vam je tako uređeno Da nas ne prisiljava, Da nam može ukazati Kad kršimo red Da je to za nas neugodno Da nas nježno vodi k cilju mi sami sebi radimo probleme Jer smo neposlušni Jer smo tvrdoglave Jer non stop gunđama I Izrael je primjer za to Gdje se to pogleda prvi korinč kaže vama za primjer Evo što se Izraelci radili Idolopoklonstvo, neposlušni Gunđali, kušali Boga I blud. To su zlaka izrađenja Izrađa predstavlja našeg duhovnog čovjeka Na putu kao obećanoj zemlji Ili ispunjenju svih Božjih obećanja u našem životu Ljudi misle da će im se dogoditi što on obećava Da će raditi iste greške kao Izrađa Ali neće Jer kažu, ovo je zapisano vama za pouku Vama za pouku Ako ste neposlušni, neće vam se dogoditi Logično ja vam pokušavam, zato što većina vas niste toliko teološki potkovane Nemate toliko znanje o Svjetnom pismu Objasnite jednostavan princip vraćanja u red i što to znači Vraćanje u red ili biti poslušan Božoj volji znači ulazak u Božju milost Automatski, bez dodatnih molitvi Sve će vam se postepeno početi vraćati na svoje mjesto Kao što vam se sve postepeno počelo s mjesta Ili počelo nam se s mjesta Koliko mi odstupamo od Božanskog reda znajući ili ne znajući nema veze. Ispočetka početka Znali vi ne znali razbićite glava ako skočite kroz prozor jer gravitacija radi, kako bi rekao kolega ne moraš biti ni spašen radi. Evo jasno. Znači postoji zakon i mi ga ne znamo isto radi. Znači ako budeš doista slušao glas gospodara Boga svoga i ako budeš činio što je pravu njegovim očima i ako se pokoriš njegovim zapovjedima i ispuniš njegove uredbe onda e sad ide obećanje, znači ovo sad govori on koji nikad ne laži. Onda neću dopustiti da vas snađe ni jedna od onih strašnih bolesti koje sam dopustio da snađu Egipćan Egipćan je prirodni čovjek koji živi u svijetu i ljubavi prema sebi i strastima ovog svijeta odvojen od Boga. On je predstavljenio sa Egipćanima Izlazak iz Egipta znači spasenje, otkupljenje I ulazak u vjeri, znači, u, u, u, u naslijstvu Bože To vam je ta povijesna slika U praktičnom značenju Ja neću pustiti da vas nađe ni od onih bolesti, što sam bio, oborio na Egipat Što više Ja, gospodar, bit ću tvoj, iscijelite I praksa pokazuje da ljudi koji to dojstvo napravi Budu iscijeljeni bez dodatni moliti Bez dodatne molitve Samo ako su istinski odlučili u svojoj volje Ući Božju volju Onda automatski imaju sve ono što im Bog želi dat To jest sve što je njegova volja da da svoj djecu Istom Izraelu Znači to vam je izazva 23.25 Isto obećanje jer on kad je Mosija njega, kad je on poslao Mosija da kaže faraon da pusti Izrael, on ga nije htio pustiti, neće vas tako sijet, baš neće lako onako. Morat ćete si ipak malo znači. Morat ćete tu i tamo reći ne. On je rekao pusti narod moj da mi služi. To je rekao izlasku 9.13 Pusti narod moj da mi služi, ne pusti narod moj da služi vragu. Ima ljudi koji bi htjeli da ih se iscijeli pa da bi se svojim tijelom služili vragu onda neće dobiti mi ćemo obrađivati pitanje negdje po putu Ja ću pitati svih, jer to vam puno ovisi o tome Zašto ti prijatelju ili prijateljice draga Hoćeš primiti isceljenje? Mislim, što ćeš ti s tim napraviti? Što ćeš ti napraviti? To je pitanje koje se svako može pitati Jer o tome puno toga ovisi Jer vam ono neće dati nešto Što će vam onda naškoditi više nego kad nemate to Jer je ono isto logično okay kaže ovako. Ako služite gospodaru, jako rečem izraz gospodar, pravilnije nego gospodin, te pravilani izas. Jer služenje implicira gospodara, ali tako. Služenje, sluga, gospodar. Ako služite gospodaru Bogu svojemu, to je svi znaju Isus Kristu, kojem je Bogu poni. I njima kaže: "Vi me zovete gospodaru, gospodaru, gospodaru i učitelju i dobro me zovete, jer to i jesam." Kad se tomi ukazali nevjernom na kraju kad je ovaj gurno prstio njegove ožilke i stavio ruku u Bog gdje ga je koplje probilo, on je rekao konačno moj gospodar i moj Bog, je li tako? Ja. Ok, znači taj iz Starog Zaveta nevidljivi Bog je sad za nas vidljiv Bog u Isusu Kristu pristupačan Emanuel Znači ako služite Njemu, automatski će On maknuti od vas svaku bolest. I ne samo to nego će blagosloviti kruh i vodu tvoju. I ne samo to nego neće biti ni jedna pometkinja ili, ili znači koja pobacuje i ni jedna nerotkinja. Hoće reći blagoslovit ćete. Ne, ovdje nema nikakve molitve. Ovdje vam je čisti zakon, ja, ja nekako cijenim da će vam to dobro sjesta ako pričamo znači o pravilu i zakonu jer lakše se razumije. Čisti zakon. I lako je razumljeno. A? A? Ne, izlazak, izlazak 23, 25. Ne, ovo su iz izlazka stihova. Izlazak 15, 26. Izlazak 23, 25. Znači, važno je spoznati koja je volja Božja. I jednom kad spoznamo koja je volja Božja, nije to dovoljno, moramo ući u volju Boža i ako uđemo u volju Božju, onda važi za nas sve ono što važi za Božu djecu A to su veličanstvena obećanja Mi na kraju ovog seminara Nakon što smo prošli ispod križa, što hoće reći Prihvatili smo Isusa Krista za ono koji jesti i za ono što je napravio za nas I mi smo to priznali i odlučili smo da to bude dio naših života To nije obavezno, to je odluka volje pričamo u pozitivnoj varijanti. Mi mijenjamo naš status, prelazimo iz jednog kraljevstva u drugo, iz jedne firme u drugu i mijenja se naša, mijenjaju se naše mogućnosti, mijenjaju se, mijenjaju se naša prava i onda dolazimo pred prijestolje gdje on sjedi u slave, i primamo iz njegove ruke ono što on nama vrlo rado želi dati To se ne može dogoditi ako smo protivni njegovoj volji Ako smo i dalje u vlasti onoga koji je njegov protivan Da li vam je jasno Da biti protivan Bogu znači biti na strani ono koji se zove protivnik A taj protivni na na našem se zove satona I to znači biti van reda Prema tome preći U njegovo kraljevstvo znači ući u red Red ljubavi Bože koja je ljubav, kako je pokazao Isus Krist To je bezuvjetna ljubav, nesebična ljubav prema Bogu i prema svim bližnjima, po primjeru Isusa Krista. to ćemo zadnji, zadnji dan stvarno dotaći do tak da, ovo je samo odokativno. Ali on moram reći. Stoga čovjek mora doneti odluku. Košto mora doneti odluku kad ulazi u brak. Mislim, vi i dalje imate iste potrebe tjelesne kad uđete u brak, košto imate u braku. Ali vi ste donijeli odluku, ja neću živjeti u preljubav. I svak može tu odluku. Jel' tako ili nije tako? Ovo je sto posto ovako On može ispoštovati Nije, nije se njemu niš promijenilo Ali je donio odluku molje I ta odluka mijenja sve Ako je istinski donesela Mi znamo da i danas Dosta ne donosi istinsku odluku, Ali to ne mjenja ništa na ovom pravilu Isto tako i ovdje Mi donosimo odluku da ćemo biti poslušni njemu i to vam nije loša kombinacija Zato što to znači da nas on štiti od ovog Jer ako ovaj gospodar, ovaj ne može biti Ako ovaj bude se bunio Ovaj će ga zatući Mi imamo automatski zaštitu Mi prelazimo u drugo kraljestvo To kraljestvo ima vojsko Ima utvrđene gradove Ima stra, strašno oružje O tome se radi Ali to nije idejni prelazak To je stvaran prelazak To je odluka volje I ako mi prođemo tu etapu puta Onda mi budemo Ispred tog prijestolja kao djeca i Imamo puno pravo koje Isus molice bez sumnje da ćemo dobiti Isus Ako znate, možda znate, možda ne znate Nikad nije dvojbio Kad je molio, nije kumio, molio Nego je tražio I znao je da će primiti Rekao je čak prije nego što je Lazari izašao iz groba To vam je Ivan 11.40-41 Hvala ti Bože što me uslišavaš ja, Lazari još bio u grobu U je rekao Kad je moj prijatelj na jednoj službi Meni nogu produživa Meni na noga je bila kraća izla, Izrašla dva 2 cm mi to imamo i snimljeno To nije nešto čudno Ali možda vama jest On je prije rekao hvalati ti, oče što me uslišavaš I onda zapovjede nogi da izraste I noga je izrasla pred nama svima To Meni Da E sad Ehm um, što hoću reći? Da imaš drugačije mogućnosti Kad je u tebi Bog sve mogući po svom duhu I da su te mogućnosti pokazane u Isusu Kristu. I da kad vidimo Isusa Krista Mi vidimo Boga, ali vidimo i nas Jer mi možemo biti i trebamo biti ko On I to je naš ideal I kad smo mi ko Hristo Onda nemamo probleme koji imamo ko Kad smo obični ljudi pod navodnik Jer Krist je vlada. Od njega su vrazi bježali A ne on od njih Znači, molitvu koju mi molimo zadnjeg dana Ako smo u Božoj volje Je izložio Ivan u njegovoj prvoj poslanici Peto poglede, stihovi 14 i 15 I ona je jednostavno fantastična Ja, evo, ja Ja sam se odmah ja odma više zaljubim u njega Samo kad pomislim na to koju je On nama dao mogućnost Ako smo njegova djeca ta isti Ivan u trećim poglavlju kaže Koliko nam je milost Ovdje ćemo čitati Koliko nam je milost ukazao To je prva Ivanova treći poglavlje, prvi stih Otac Ljubav koju nam je ukazao Milosrđe Koliko nas ljubi Da se mi zovemo djeca Božja I jesmo Ne građani trećeg reda ne, ne, ne, Mislim Hrvati to, to vam je trenutno jakna na, na ovom prostoru Ali morate znati što ste u stvarnosti Djeca Božja Božanska bića Koja se ovdje u hodočašću U prolazu Jer oče naš koji si na nebesima meni, meni koji je on, moj otac stvarni Govori da ja nisam sa ove zemlje Da sad to samo u prolazu to znači otac koji namira Ako meni kaže otac moj koji je spleta Ja sam nakorčilo Ja sam onda skorčilo i spleta? Je li tako ili nije tako? E, znači on kaže Mi se zovemo djeca Boža i jesmo Ne nismo, nego jesmo Zamislite samo pa, Prevodi varjera, nema veze isti je Zamislite samo Kakvu nam je ljubav iskazao Otac Ne iskazat će Iskazao da se zovemo Božijom djecom A mi to zaista jesmo Ali ljudi ovog svijeta ljudi koji razmišljaju svjetovno Prirodni ljudi Ne razumiju da smo Ili da su Božije djeca Jer nisu upoznali Boga Isusa su kamenovali židovi Koji su bili prirodni I nisu poznali Boga Zato što je rekao da je nam je Bog Otac E ta isti Ivan govori o nama O, nama, o Božijo djeci. Koji se rekli Ivan Brojko ovo je prva Ivanova tri jedan i dva ne tri jedan sam i onda taj Ivan, Ivan kaže fantastično nešto ali prije toga ima mali uvod o čemu jer ovo sve ide, ide, ide da vi na kraju koji, uopće nema veze koje su vaše potrebe, uopće nema veze su fizičke, duševne, materijalne, uopće nema veze, sve jedna. Sve jedna. Jer on kaže što god. Što god uključuje apsolutno sve Sve jedno Ali on daje Ta misa ide Pazi sad ovo Jer ja vas pripremam da vi možete biti U toj poziciji, Da možete tad i uvijek biti svjesni Da vam on daje sve I hodat u toj svjesnosti Koja je rastuća svjesnost Sa rastućim pomacima u životu U svakom pogledu Ja sam tražio Evo ona zna Ja sam najavio da sad ova sezona će biti veći seminari Viši seminari i više knjižica I već sad se to dogodilo Ja to nisam tad znao Ja nisam tad uopće planirao to Ja sam samo tvrdio i zahvalio Je li ovo istina? I već se sad rade planove da se knjižice štampaju po 300 komada Službeno, sa boljim okvirima Zato što će recimo u zarivu na seminu biti velika potreba Zato će se dijeliti to meni nije tada palo na pamet, to mi je direktno ostvarenje Znači, ja nisam molio i kumio Ja sam zahtijeva i dogodilo se To su prava Bođeg djeteta Ima, I Isus nije molio i kumio Nije puza, nije rekao, ja nisam dostao, nego On znao da je dostao I onda On kaže ovako Ovako kaže Znači pričamo o tome o tome da mi ćemo dva dana sutra presuda pričati o tome što znači Isusova žrtva, zašto je ta žrtva nužna, što znači kad prihvatimo, kad ne prihvatimo i zašto se to sve uopće moralo dogoditi itede tako, tako bliže A to ono što on kaže da on vjeruje u Božeg sina. E, tko ne vjeruje, ko ne vjeruje Bogu, pravi od njega lažljivca. Znači ovo Bog govori ovo je istina. I ako vi u to ne vjerujete, vi kažete Bogu da laže. Jel'ma je ova logika. Oke. Okay. I onda vi njega pravite lažljica I ja vam moram nešto vas ne stane na dobru poziciju Jer on vjeruje istinu koje Bog rekao o svom sinu Jer ovo je istina o Božem sinu Zato je uopće objavljen novi zavjet, A stari zavet cijeli govori o njemu Isto da će doći Znači stari zavet govori doću Kaže Jehova Bog Ja ću sići u svom sinu Ja ću se u tijelovet Uzešću tijelo Inače nisam imao tijela On se samo pokaziva kao anđel pa bi nestaja da bi mogao komunicirati s ljudima a nije imao tijelo za sebe I onda Novi Zavijet potvrđuje sva proročanstva on je sišao u tijelo i napravio sve što Stari zavjet govori I onda imaš poslanice koje govore što se dogodilo i što mi imamo toga I to vam je nešto super Kad vi znate što on napravio zaštitu i što vi imate od toga To vas odmah počne žmarci hvatati kad vi znate što imate od toga Čemu sve to? Ok, znači Tko ne vjeruje Bogu, pravi od njega laždivice Jer ne vjeruje u istinu koje je Bog rekao svom sinu A ovo je svjedočanstvo Znači, o kojem govori ovo Ivan sa Žimlje Bog nam je dao vječni život Jer On je vječan i On je život Bog nam je dao sebe ili svoju prirodu To smo rekli da se zove Zoji Bog nam je dao sebe Ili vječni život nikad nitko ne umire ali se nečiji život nakon smrti naziva smrt jer doista ne živi kako bi trebao živjeti pa ne uživa tu kvalitetu života. Ali ovo je jedna punina života. Znači Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovu sin. Tko ima sina govori o Kristu, ima život. Pazi sad, ovdje. tko nema sina, Božega nema života. Znači mora biti neka razlika. Mora biti, ja vam govorim da jest razlika, velika razlika. Evo već neki su mi rekli, oni nisu nikad vidjeli da netko ovako priča s uvjerenjem, je l' tako? Okej, okay. znači jel to vama razlika? Ili sam ja lud skroz, ili ja imam nešto što vi nemate. Je tako ili nije tako? Okay. znači to tu jest neka razlika. To ne znači da ste vi loši. To ne znači da ste vi glupi. To ne znači da ste vi pokvareni, ne pratite govori o kvaliteti života drugačije božanski život koji je ukazan u Isusa Krista. On je bio iznad onih židova tamo. nisu niš, niš, niš kopčali, niš nisu mogli napraviti, al je tako? Jel bio iznad? Prva crkva je bila iznad. da će ne? Oni su mislili da je zemaljski Znači, tko ima, nema Božjeg Sina, nema života Sad, pazi, evo, i sad idemo tu Znači, ja vas moram dovesti do toga Ako hoćete ući U tu sobu Gdje možete tražit i dobet, A to vi hoćete, jel tako? Ja mislim da svi hoće tražiti i dobiti I, i, i, i kako je rekla ona gospodža Vidi, nemaj danas Ona ne, ne zna što može tražiti. Zato nam je On dao pismo Ja ću vam danas da, da podijeliti nešto Da znate što možete tražiti Ja sam napisao jedno uvodno učenje Da vi možete znat Što vam pripada i da to možete tražiti jer ako Vama kaže Bog, Otac, dat ću ti Onda ti to možeš očekivati da ćeš primiti Tako ili nije tako Mora znaš što ti hoće dati Onda nema dvojbe glavna prepreka zašto ljudi ne prime iscijeljenje Jest, ne znaju Božju volju po tom pitanju Je li Božja volja da iscijeli mene? Možda je Božja volja da ja i svi moji domne imamo rak Moraš znati jer ako si dvojben Onda si, kako kaže, ko valovlje morsko Čovjek na uma Nestalan svemu što čini nekad takav Ne misli da će dobiti išta Od gospodara Moramo znati da li ono što tražimo njegova volja Jer obećanje koje ću sat pročita, kaže Prekrasno Znači dalje idemo prema tome Zašto ne možemo odmah preskočiti Sjedmi dan i odmah da sve prime i da odema Jer kaže ovako Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Božjeg Sina Znači, ne piše o koji ne vjeruju u ime Božjeg Sina Oni traži i ne dobijaju Jedan kolega koji je veliki evanđelista Sto zemalja je bio, probio je najviše zemalja za Krista Od kad ima svijeta, najviše čuda i znamenja vidi on i njegova žena od kad ima Kršćanstva. On je, kad je bio u in Indi, on je pitao muslimane Mislim, ja sam izlaživa među pa vam to mogu potvoriti. Kaže on, dobro, kad se vi molite, jeli, ono, očekujete da vam Bog odgori? Ne, ne. Ono, o, ono kao, Bog da mi se obrati, ne. Kaže, pa zašto se onda molite? Pa kaže, pa morate se moliti. Mi se molimo svaki dan i ništa ne očekujemo, ali tak? Ja se molim, ja očekujem. Menima se svaki dan čuda događa, samo neću pričati. Vezano za molitveni život. Što ja molim i izmolim? Znači, mi molimo i dobijamo To je kršćanstvo. Mi ne molimo jer moramo moliti deset zdravih Marija, 100 če naša 500 svekova, 6 krugova kroz zgrade I onda niš, ne? Pa Jer to vama je zelo besmisleno? Mislim, to mora imati... Mi kad radimo nešto, to mora imati smisa Ja ne idem u konzum jer se vrtim međi onih redovima i, i, I čekam vođenje, hoću kupiti ovo Ja znam točno što idem kupiti konzum <laughs> i ne kupi ništa drugo, ne trošim lobu bez veze. Mislim mi moramo, mi smo racionalna bića obdarena od strane Boga sa zdravim razumom, kaže dva. Timoteju 1.7 Bog nam nije dao duha straha nego ljubavi, snage i zdravog razuma. Čovjek nije zdravo kad radi stvari bez smisla ako ne zna di ide i zašto? Jel' tako ili nekako? Znači <laughs> ovo pišem vama Koji vjerujete u ime Božjeg Sina To je Isus Krist I kaže kako biste znali Ne kako bi mislili možda jednog dana Kad budete u penziji Ne, ne, kako biste znali Jer ovo je napisano da nam objavi činjenično stanje Da možemo znat Koja je naša pozicija u Kristu Isusu I ovo je vama čudno da ovako neko priča, ali tako? Nije Čudesno Čudesno, e, ok, ali to bi trebalo biti najnormalnije Jer ako pogledate Isusa kako je priča, on je priča isto ovako Ja znam odakle sam došao Ja znam zašto sam došao Ja znam što radim I ja odlazim kocu I non stop bi to rekao Pavle Svaku poslanicu je počeo sa Ja sam apostol Isusa Krista. A On vam je bio van crkve vane kipice vane kipice Oni su ga mislili staviti u kalup Odde On u Arabiju Jer On kaže Kako kaže Galačani Meni se posljedno sviđa ulazak u Galačani Jedan jedan Ja sam apostol Isusa Krista, Nic ste me vi pozvali Nic ste me poslali Stoga doviđenja Ja nisam ni pozvan Ni poslano stranije ljudi Nego me pozva Bog I mene isto Stoga ja tebi neodgovaram možda ne ne mislim, ne znači da ja vama ne, ne odgovaram, da vam se ne sviđam, ali e, nego hoću reći ja ne odgovaram nekome što čini ili ne čini, odgovaram njemu, ne da moram nekome polagati račune. I onda sad kad smo mi ti koji vjerujemo u ime Božeg Sina i kad znamo da je njegovo svjedočanstvo istiniti, da možemo na tome koće izgraditi kada on nama kaže da se mi ubravimo Božoj djece kad njega prihvatimo Isusu Kristu, onda ide molitva ko molima na kraju i ona radi. Moći ćemo sad pročitati Radi Kaže ovo je pouzdanje. Pouzdanje znači, ovo je sto posto Ja se mogu kladiti da ovo tako Nema šanse da ovo nije tako To hoće reći To vam je 1. Ivanova 5. 14. 15. Znači, ovo je pouzdanje koje mi Znači, u našem srcu je pouzdanje vi možda imate možda nemate u životu u nešto ili nekog pouzdanje što hoće reći možete se kladiti da vas ta osoba neće zeznuti Ako je on da ćemo nešto dati ili donijeti ili napraviti vi sto posto svima oko vas govorite nemate u srcu nikakve sumnje da će to obeti jer to znači pouzdanje okay. znači mi kaže Božja djeca istinski kršćani imamo sto posto uvjerenje u njega ne u sebe u njega ste spremni Yeah. Da ako tražimo bilo što U skladu s njegovom voljom On nas uslišava Ja kad ovo rečenicu samo, samo mi prođe onako ja, ja već mogu početi skakat, plesat Ja sam najbogatiji čovjek na svijetu Počeo bi svi grliti i ljubiti jer to je to ovo je pozdanje Koje ja imam u Mog voljenog Oca Da ako tražim bilo što U skladu s njegovom voljom A ono mi objavlja ja, sam danas ja ću vam dati oporučno pismo Našeg Oca Nebeskog blagoslove Onih sedam blagoslova O kojima smo pričali Pa još jedan mali dodatak I ovaj svaki blagoslov Prepada onima koji su u Hrstu Isusu I vi to možete presvojiti tražite zahvalnosti I zahvali da ste dobili Jer 15. stih kaže Ako znamo Pazi sada Ovo je molitva vjera Ovo je ključ Da nas On uslišava U svemu što ištema Jer to je rekao u prvom stihu Da će nas uslišati u svemu što tražimo U s s Njegovoljem Stoga opet znamo Znači mi znamo Na osnovu toga što On rekao Da će nas On uslišati Jel' tako? Onda mi već imamo To što tražimo Onda mi već imamo To što tražimo Jedan od blagoslova Rekli smo je vođenje Drugi od blagoslova je obskrbitelj Ja se na to oslanjam 100 posto Od skoro samog prvog dana mog služenja To znaju ovi oko mene Ona je Anglica me tu jedno znao Ona je pet godina oko mene Ona to može potvrditi Ja igram na tu kartu Ja ne mislim hoće li biti što kako, nema brige Ja krenem u misiju bez kune Dogovorim sve seminare da ću organizirati N I ništa Nemam Ja znam da će On mene pokriti Ja non stop nešto dijelim To ste videli i vidit još Non stop, svima svugdje Sad, danas idem slati Dam pakke za Crnogoru Non stop I ja se vratim s putas više nego sam krenuo to vama zvuči kao Isus kao moj Otac, koji je obećao drugim Korinčanima 9.8 Da ću imat uvijek svakda u svakoj prijeci Dovoljno za sebe I za svako dobro djelo Ja, ja, ja to tvrdim ja u to, ja u to vjerujem I to se dogodi To vam znači biti Boži dijete To vam znači biti kršćani Ima toca na nebesima Koji nije na nebesima, nego vama I s vama, non stop beto blagoslovu, ne u prokledstvu Mi molimo zadnjeg dana sljedeću molitvom, Ovo je pouzdanje Koje mi Mi Koji vjerujemo i koji molimo našeg oca Ili zahtijevamo u ljubavi Mi imamo pouzdanje u njega Mi se možemo kladiti Da nas naš otac neće zeznu Da nas on neće razočara Da nas on neće osramotiti Da ako tražimo bilo što U skladu s njegovom voljom Zdravlje je u skladu s njegovom voljom Ja ću vam to tako sad pokazati Da više nikad nećete imati sumnje <kuh> Mi onda ako tražimo u skladu s njegovom voljom Znamo da nas On uslišava A ako nas uslišava Možda neko ne razumije ovu riječ To znači da nam odgovara na molitvu potvrdna ako znamo da nam Odgovara na molitvu potvrdnu Onda znamo već da imamo to što tražimo I objašnjavat ćemo petog i šestog dana vjeru Da znate što to znači živiti u vjeri, Ili krenut k'o da se već dogodilo i onda se dogodi Jer to znači krenuti u vjeru Ne čeka da se dogodi Nego krenuti k'o da se dogodilo jer se dogodilo u duhu I onda se materializira To vam je hod u vjeri, to je presvajanje u vjeri. Jelo vam zvuči super. Super. Okay. Znači što sad mi ovdje moramo još doznat? Mi trebamo doznat ako je recimo naša potreba fizička vam za sve. Znači ovdje, ja ću vam ovo podijeliti, ovdje govori koji su blagoslovi. To su moja učenja. Ja ovako pišem propovedi svako jutro, više manje i onda ovo je znači skupljene su propovedi na ovu temu. I onda su zbog potreba ljudi koji hoće znati više Ili hoće utvrditi to gradivo, One su skupljene ovo kao malo učenje Znači to je skup propovjedi I tu imate indeks i onda govori O ko koji su blagoslovi Ili što je on nama uručio Ko dar I vi onda trebate znati Kako to što je uručeno ko dar O čemu ćemo do kraja seminara Možete primiti sa sigurnošću Ako molite pravu molitvu jak ste prije toga Božje dijete i onda se vidite ovdje, da li se bilo što od vas tiče on vam tu negdje ste, negdje kratki I onda kažete Aha Znači, on je to meni obeća Super Super I još mi obeća da ako ja to tražim Da će on to meni već dati Da će on to meni dati Što više rekao mi je da još dok tražim, već imam Fantastično Ili ovo laže Znači, ovo sad, ovo, ja sam vam sad parafrazirao pismo Znači, ili ovo istina Ili ovo laže A ja vam govorim da ovo ne laže I da ovo istina E. Onda Znači, treba, treba vidjeti Da li sveto to pismo Koje je izraža njegove volje Kak je gospođa pitala Kako ću ja znat koja je njegova volja? Znači, to je pitanje koje, koje je katastrofalno Da ga netko pita u lakim godinama U kršćanskoj zemlji Znači, to je poražavajuće Ništa osobno ti me pratite To bi trebalo na dnevniku govoriti To bi trebalo u školama učiti Sve ovisi o vame Međutim, situacije među ljudima takva Na nižen su nivou od najgori životinja Oći vam to odmah dokazati Prvo Ne znaju što je staviti u usta Gori su životinje. Trpaju sve i sva Ne znaju što je za staviti podase Spavaju sa svime svačime Mrze jedni druge Kradu jedni drugima, to životinje ne rade Osvećuju se, to životinje ne rade Znači čovjek van Boga je gori od najgore životinje I sam si ne može pomoći, samo mu jedan može pomoći. Novo stvaranje u Kristu Isusu Tko je u Kristu Isuso, novo je stvaranje Gle, staru u minu, a novo je vam nije gruba slika Nego vam je ublažena slika Ova vam je poetična slika o ljudima Oni su puno gori od ovoga što sam rekao Ok i to je sve zato jer nemaju straha Božjega Jer ne poznaju Boga Jer ih ne odgajaju u Bogu Jer ne znaju sveto pismo To nije tek tamo neko pismo O tome sve ovisi Stanje u državi Stanje u braku Stanje u čovjeku Ovisi o stanju crkve A stanje crkve ovisi o poznavanju riječi i životu sukladna riječ I ako hoćete promijeniti vaš svijet no, Znate kako se menja svijet Promijenite sebe Kreniš od sebe Znači ja ću vam pokazati po pismu Koje nikad ne laže Da jest volja Božja Da ljudi budu iscijeljeni Ja ću vam to pokazati Najmanje na 5-6 načina Pa da krenemo <clears throat> Ja ću to otvoriti ovdje na Isusa A ću vam do tada još neke stvari objasniti Znači pismo ne ostavlja dvojbe i pismo nama daje pouzdanje Da je to tako I s tim pouzdanjem Tek na osnovu toga što pismo kaže Mi dolazimo uvjereni I tražimo ono što nam pripada Ako smo Božja djeca. To ono je jasna mehanika Znači tu se izgrađujemo e. Prvi razlog zašto znamo sto posto Ovo obara teorije crkve Ovo vam moram vam reći Znači katolička crkva je u krivo ovdje U krivo Jedan dio te crkve što opet pobijaju karizmatice Recimo Pavić to je neki dan dao izjavu I to je potvrdio Da je to tako A opet to je suprotno tome Jer oni su generalno gledano ovdje u krivo Znači bolest nije križ dan od Boga Nego je bolest vr od vraga I posljedica kršenja reda U nasilu rojitelja Ili posljedica drevnog otpadništva od Boga Ili znači nešto što smo mi Ili neko drugi napravili po putu. Čisto da znate Ok, znači bilo bi pogrešno reći da mi moramo ponizno nositi naš grijeh, mi moramo spoznati naš grijeh, pokajati se za njega, odres se od njega onda ćemo zdraviti. To je štetna doktrina, to nije onako neutralna, to je štetna doktrina. Ona je takva na snazi zbog nemoći oni koji propovijedaju jer oni sami nisu u redu pa s obzirom da ne mogu pomoći oni grade ili kule, kule od pjeska oko svojih lažnih doktrina da se opravdaju pred ljudima. Jakov je za crkvu dao samo jednu uputu A prva crkva nemala imala nikakve doktore Ako je itko kojim slučajem Znači ne da je normalno da bude neko bolestno Ako je itko među vama slučajno bolestno To vam je Jakoljeva do 16 Neka zove starješinu crkve I on će ga pomazati uljem I molitva izgovorena s vjerom To je ovo što ćemo mi govoriti zadnji dan Jer mi ćemo s vjerom Da ćemo sigurno primjeti Izgovoriti molitvu I otići u pobjede To je molitva s vjerom. I molitva s vjerom izcijelit će bolesnika I gospodin će ga podignut Znati, evo kad me već hitilo na ovu stranu To bi trebalo biti kraj. Noči ovo je siguran dokaz Ovo je siguran dokaz Da je volja Božja za njegovu djecu da budu izcijeljeni Jer starješina crkve Apostol Isusa Krista Daje mustru kao je sakrament u svim crkvama sakrament pomazanja i hoće reći da je njegova volja da nitko ne bude bolestan jer on kaže ako je itko bolestan znači, ne bi trebao biti ali ako je itko onda ne kaže nek da nosi križ ne kaže nek ide na hodočašće kaže da nek zove starješenci ovo je samo za koji nemaju vjeru ali i to igra nek zove drugog da se maže da ga pomaže uljem i molitva izgovorena s vjerom će spaset ili iscijelit bolestnika I gospod će ga podignut Da li vam je jasno Da u ovoj upoti Stoji potvrda od gore Za naše zdravlje Inače bi starješina crkve I to nije neki onako Jakova, Jakov je poznati Veliki starješina Nije neki bez vezi Inače starješina crkve bi rekao Čujte bolje vam i bit bolesnima. Ponizno nosite vašu bolest Ništa od toga Jednom u dva mjeseca ćemo Eventualno nekoga malo poškropiti Ne, on je rekao Ako je itko bolestan nema razloga biti bolesno. Ne kažve starešne crkve koji bi pod normalno njega trebao pomazati udjem, trebao bi to imati u malom prstu i onda bi trebao moliti molit uvjete potpuno uvjeren u svjetopismo da će se to dogoditi i onda će ga gospodin Ozdraviti jer će potvrditi svoju riječ. Razlog broj jedan, znači Jakovljeva pet 14 do četrnaest i petnaest pardon tu ima drugi dio drugi razlog on kaže crkvi samim vjernicima samim vjernicima kaže vidi što kaže <clears throat> znači, sad smo isto u Jakovu prvo pogledali Sad je 16 stih, to je drugi razlog Dakle, ispovjedajte jedni drugome vaše grijehe I molite jedni za druge dozdravite A ne molite jedni za druge da vam bude što više bolesnih doma Jel' tako ili nije tako? Da li vama rečenica moli jednite, molite jedni za druge da ozdravite od strane Duha Božjega goli da je Buh, Duh na to da crkva bude zdrava? Jel' tako ili nije tako? To je već drugi razlog Nepobitni razlog Nepobitni Znači samo nepoznavanje riječi u slijepih ovaca i uzrok ovakvog ovako stanja u stadu? Ljenost, nemarnost Ljudi sve jedno ime, je. Sama da oni ništa ne moraju napraviti Ovo je drugi razlog Treći razlog Komaras mi neki upeca, pa će se malo počuhat <laughs> Treći razlog Isus, kad bude došao u svoj slavi sa anđelima, nebeskim noblacima Matej 25, 31, 46 će pitati nas, koji smo vjernike kad bude od dva koza i ovce jeste li vi posjećivali bolesne? I pričali kako kak je super bi bolesta jeste li bili u posjetu bolesnima? Jeste? Ne, ne, ne, ja hoću reći, to će o nas pitati. To se svako od nas mora pita Svak se od nas mora pitati. Jel' tako ili nije? Sad idemo na drugu stranu Jel' treći razlog, jel' uh -huh. Bog, vječni naš Otac Jehova Ili Jahle, Gospod Je objavio Izrael što smo rekli na početku Kad su izlazili iz pust iz, iz Egipta Sam, nisu ga molili Jedno od svojih imena koje su u iskupljenju dani nama A to je Ja sam, kaže Boži duh, Otac Gospod Iscijelitelj Da, je njegova volja da budemo bolesni bio bi Gospod, gospod Razbolitelj Ali s obzirom da me je volja da budemo iscijeljeni onda se zove Gospod Iscijelitelj ili kako kažu neki, prevodi Gospod Vaš Doktor A On je za sebe rekao To vam je 15 šest A On je za sebe rekao u Malahiji 3 šest Ja se ne mijenjam ja se ne mijenjam To znači A i njegovo samo ime Ja sam koji jesam To znači Jahva, bite, znači da On uvijek isti Ja sam taj koji se ne mijenjam To vam je koji sad već razlog? Četvrti Ili peti Četvrti Ok Onda imamo Isusovu žrtvu na križu O kojoj govori Izaija 53 ili naše pravo u iskupljenju jer nas seminaru piše o zagradama isceljenje u iskupljenju osigurano tamo kaže stihove 3 do 5 da je Isus sasvim sigurno uzeo na sebe naše bolesti i ponio naše boli pa idio o grijehu čisto da vidite da je povezano o tome ćemo govoriti sutra i onda kaže Njegovim ranama Vi ste iscijeljeni Zašto bi on to uzeo na sebe Zašto bi ga prebili i uništili Zašto ako bi mi to morali nositi Ako to ni njegova volja Deseti stih kaže jedan prijevod Svidjelo se gospodu Da ga pritisne bolišću Isto je zajedno i onda sumira to se skupa 103. psalam stih 2 i 3 Kaže dušo moja nezaboravina gospoda I sve njegove blagoslove Dobrobiti On ti oprašta sve tvoje grijehe On Govori o gospodu On kojem je volja da budemo bolesti On ti iscjeljuje sve tvoje bolesti to vam je peti, sto postotni razlog da je Boga volja da budemo iscijeljeni I onda je On sišao u Isusu Kristu u svoj punini U istom Isusu Kristu koji je rekao Tko mene vidi, vidi oca Koji je rekao što ja činim, ne činim ja, nego Otac čini Koji je rekao, gle, ja sam došao vršiti volju Božju Ovog istog Boga koji je Iscjelitelj, me pratite Taj Duh je u njemu upunenjen, znači Ima On drugi karakteristik, ali mi sad gledamo Iscjeljeni znači, Taj Duh, Bog, Vječni Otac koji se nikad ne mijenja, Gospod Iscjelitelj On je sišao Isusu u svoj punini I hodaju je u Isusu po cijeloj zemlji pa Da vidimo što Isus radi 2.10.38 kaže da Isus hodla po svoj Galileji pun Duha svetoga Bog je bio s njim, činio je dobro i ozdravljao je sve one koje djavao bioše potlačio Kojih je potlačio? Nije možda Bog potlačio Ne Je li potlači A Isus ih je što? Potapšo po ramenu, samo ti ponizno to nosi Ili da nije možda sve ozdravio Naglasak na sve E, eh, pa ću ja sada vama jednom ja tu izvađeno iz Isusove službe Da ne listam po Bibliji, pa ćemo mi to... Nimo kako su oni baš bili nevjerni Ali ne zato što On nije htio, nego su oni odbijali Jer je zakon bit će vam po vašoj vjeri Ali ovi koji su htjeli, oni su ozdravili Kaže dalje, mate četiri i dvadeset tri to smo čitali već i obilazjuće i obilazi Isus svom Galileo, naučavajući po njihovim sinagogama propovijajući Evanđelo kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu mi pričamo o tome da li je Božja volja za nas da budemo iscijeni mi to moramo znat sto posto da ne možemo bolje znati kad dođemo pred njega i kažemo hvala te što mi iscijeli i onda odemo skako tajuče i hoće li mi iscijili Hmm, hmm, hmm. Ode je voz Nekad čovjek koji dvojbi ne misli da će išta primiti od Gospodina A ne možemo dvojbit ako znamo sto posto je njegova volja A znamo 100 posto njegova volja ako smo poučeni pravilno iz pisma koje označava njegovu volju I kad znamo da pismo ne laže, nego da je govori Bog koji je u, istiniti uvijek ispunjava svoje objećanje a jasna dinamika koju vam naglašavam, da vam, da vam uđe Idemo dalje Kad Jesus to dozna To je bio 24, sad ide, ide ovi Mati 24 znači, I glas o njemu pronese se svom sirijom i donosili su mu sve Koji bolova od najrazličitih bolesti I patnja Opsjednute, mjesečare, uzete I On ih ozdravljaše Isus je savršeni izražaj volje Boga od Otaca tijelo Savršeni, savršeno otkrovenje o tome koja je volja Božja za nas A mi dolazimo pred tog Boga Oca u Isusu Kristu, I mi tražimo od Njega da On napravi isto što je napravio i, i potvrdi svoju volju sebi na slavu, a za našu dobrobit I on to zvuči ok, okay. Kad On, Isus, vidje silan svijet Sažali mu se nad njim, ovo je sad mate četrnaest i sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike. Ja meni se ovo čini da on uvijek izleče te bolesnike, da štoviše da mu je bilo stalo ih izlječe, da on sjeća ljubav prema njima, Ima dalje Mate 12 i kad istos to dozna ukloni se odande za njim je išlo mnoštvo on ih sve ozdravi a Isus je isti, uče danas i za vijeke, vjekova Isus je isti To znači da O isto hoće učiniti danas Ako Mu dozvolimo, ako Mi uđemo u obećanje Budemo ono što bi trebali biti I napravimo ono što su Oni napravili Idemo Luka 4.40 O zalasku sunca svi koji su imali bolesnike Od raznih bolesti dovedoše ih k njemu A On bi na svakoga od njih Nakoliko? koliko? Na svakoga vi ulazite u svakoga? Stavlja ruke i ozdravlja ih Ok, jel'vi vam to? Koji je ovo razlog? Peti? Šesti? Gdje smo? Biće i dosta, ispunit ćete teko Idemo dalje Onda je Isus učenicima koji su bili s njime Rekao Daje vam vlas nad svim zlodosima I da ozdravljate bolesti Luka 9.1 i da ozdravljate bolest. I onda je rekao da u koji god grad da uđu da tamo ozdravljaju bolesne. Meni ima to izreda ko da njegova volja da ljudi ne budu bolesti. Jel tako ali nije tako? Oni je dao vlast nad zlodosima i da ozdravljaju bolesne. Zašto bi im dao vlast Da ozdravljaju bolesne I rekao im da u koji god grad uđu Da tamo ozdravlju bolesne Ako bi bila njegova volja Da mi budemo bolesni Je li to vama logična? Je li vam jasno što znači ljudski nauk? Je li vam zna, znate što znači Ljudske predaje koje se protive Božje riječi? Je li vam jasno što znači Prvo sjeme koje padne pored puta I ljudi ga zgaze Ovo vam istinu mogu zgazit ljude Ako vam sad netko dođe Kaže da njegova volja nije da budete zdrave, to vam se treba odbiti od glave A ne ovo Znači, Isus je svojim učenicima rekao Da neka idu u svaki grad i ozdravljaju bolesti I da im je vlast da to mogu To jest vlast da estiru je zloduhe Jer zlodose su ozdravci bolesti A mi dozvolimo da utječu na nas I onda kad je odlazio reka učenicima Da neka idu u cijeli svijet i Da neka uče ljude Sve ono što ih je On podučio a područovijek je da idu izdravljati boleste, to vam je mate 28.19 što znači da to važi sve dok Isus ne dođe do kraja svijeta vam važi uputa idete u svijet, jel tako? To svi znate da poznato idete u svijet i učite ih sve što sam ja vas naučio on ih je jedno od stvari učio o bolesti, li tako? Među ostalim stvarima kad nisu mogli ozdraviti učenici dječaka koji ima padavicu, pa su ga pitali zašto ga mi ne možemo istjerati a on je rekao zbog vaše nevjere Znači učio ih je o zdravljanju je tako? Nije rekao što čega ste vi rudi, Što ste ga što ozdraviti Kad nije vama super Da on pada tako u vatru i vodu Da ga duh hoće ubiti Da tata tamo plaće To je meni super Tako je rekao Ili ga možda Isus ozdravio Je li ga ozdravio I rekao da mu je to super Ozdravio je I rekao je u, Mat u Marku 9.23 Sve je moguće Onome koji vjeruje U odnosu na bolest je to rekao sve je moguće onome koji vjeruje Može vam faliti, može vam uhofaliti Izlaštje vam nova Eustahijeva tuba, kako se zove ona. Ne, znači što god, novi organ će izaći ako treba sve, što, sve je moguće onome koji vjeruje A ne onome koji ne vjeruje Nadalje Isus je rekao svim novim vjernicima Koji će vjerovat povima koji su išli u svijet da svaki koji povjeruje u njega To vam je Marko 16, stihovi 15-18 Da će svaki vjernik Bilo gdje, bilo kad, kogod primi Isusa Krista Automatski dobit istu vlast koji učenici To jest moće izgone zloduhe Stih 17 u njegovo ime I polagaći ruke na bolesne I on će ozdravljati Zašto bi on dao tu moć a da oni ne mogu to koristiti na dobrobit ljudi. Onda bi rekao po, polagati ruke na one ako bude moja volja. E. Ili kad vam ja kažem, onda niko na nikoga ne bi polagao ruke nego bi svi čekali da im se direktno objavi Bog, onda što ćemo reći Božja koja vam govori točno što Bog hoće. Zašto se crkva tu najviše protivi? Nećemo sada crpiti. Ne, a dobro crpne, duhovni oči, ali smati sve živačima. Imamo e, jasno. Mislim da li da li vam još trebam govoriti? jer ima još. Onda vidite prvu crkvu nakon oskrsnuća. Isus se potpuno sjedinjuje sa otcem i nastavlja činet kako kažu dijela jedan jedan pravilan prevod ono što je počeo podučavati i čini kroz crkvu i onda vidite apostola Petra u djelom apostolskim pet izlazi na ulice Jeruzalema i svaki koji je vidio Petra I svi koji su, na koje je pala njegova sjena bi ozdravljali Petar pun duha, istog ovog duha To su vam dijela 5, 12, 14, 16 Onda Pavle na otoku Malti, dijela Apostleska 28 Prvo zdravio Publija, prvaka otoka A onda kad su otočani vidjeli što se dogodilo Valjda na nema takvog doktora na otoku Donijeli su mu sve druge bolesnike I Pavle ih je... svih nakon toga su, to je djeva 28.7.9 Nakon toga su dolazili i svi drugi koji na otoku bihu bolesni te ozdravljali Znači ovo, ovo i ovakve stvari vam služe nama da bi mi mogli u srcu dobiti potpuno uvjerenje koja je volja Božja za nas i da bi mogli stajati u toj volji jer ako smo van te volje Onda to ima neke negativne posjedice na nas Na koga god Stoga ako netko uči protiv na ovome Logično da će mu se stvari početi događati kriva I to ono što vidite oko sebe To je čisti zakon Ako vi ne hoćete da se to vama događe Uđete u njegovu volju Ovo je samo jedan primjer njegove volje Ima ih i drugih Mislim, njegova je volja da mi imamo više nego nam treba da imamo za dat, ne za šparati. Ja svima, ja ne šparam. Ja svih pitan ovako na seminar. vi znate zašto ja ne šparam za crne dane? Nego sve potrošim za ovo što vidite. Mislim, ne vidite, ima puno toga na što trošim, ali imam dosta tih projekata kod nas, van, zvučnih, pisanih i tako. Znači, ja, ja ubijem sve u to. I sad vi mene recite, zašto ja ne štedim za crne dan? Zato što neću imat crni dana Kako ja to mogu znati? Jer on je rekao da meni neće ništa faliti Ili on laže Ili ja se ne, ne moram brinuti e, Sad će se ljudi onako, pa to se njima simpatično zvođe Ne, to ni simpatično, to je život To je život niti svejedno ako ti prođeš zadnje 40 godina ili 50 od kad si počeo misliti svojom glavom dok nisi mislio dok strojitelji mislili na tebe onda nije bi bilo svejedno. Kad si počeo misliti svojom glavom na zadnjih 50 godina se sekiraš dobiješ čir, piješ tablete za smirenje, piješ svaki dan dvi, tri pivice, jel tako ili nije tako. E ni svejedno. Mislim onako životna je situacija ako se ne brineš, a obećame kršenima da se ne moraju brinuti i da ti koji se brinu da su malo vjerni. Kako? zašto malo beni pa ne vjeruje njemu koji rekao ne brinis. Što više rekao sve svoje brige prebacite na mene i ja ću se pobrinuti za vas. Prva Petrova 57. Kroz Lordvera kaže još bolje, kaže ovako, ako se već morate brinuti neka vaša jedina briga bude da su brigu prebacite mene. Nema problema. Kaže u Filipjanima 4:19 da će moj bog meni na svaku moju potrebu po svom raskošnom bogatstvu kroz Krista Isusa. To su to, mislim, što, što ovdje morate usaljiti u srce? Prvo pitanje, onda odgovorio Da li je to istina, ili on priča priča Ili je to samo napisano da bi ljudima vrtilo glavu ovak bez vezi Jer ako je istina, onda, onda, onda morate početi skakati već sa fantastično Fan Ovo, ovo, nikad nisam čuo, ja želim to, pa to je to O tome vam je to svijeto pismo Očevo, ljubavno, djeci svojeg E, I sad imamo taj jedan primjer, znači jedna cura, naša draga sestra, je bolesna bila od rođenja najteži oblik celiakije, to je neizlječiva bolest. Znači ne može jest gluten ima alergiju na gluten, znači crevne resice su oštećene i onda ako bi samo pomirisala ili bilo koji trag prašina brašna na groždici, odmisli oni žetaricog Ako bi išla, ona bi imala grčeve, poroljev i povraćavanje Ako bi opterećenje kojim slučajem, bilo veliko gušenje i smrti Znači, odrođenja, najteži oblik, neizlječive bolesti U crkvi to rješavaju tako da onda su izmislili rižinu hostiju Da ne mora jeskru, umjesto da izliječe A? Jel me pratite? Jel li vidite razliku? Jel li vidite? Evo vam je izvrsna razlika Vi možete si na pravi hosti od riže Ili možete se riješiti toga Tako vam je u svemu u životu O idealan primjer Idealan primjer I onda sam ja njoj predložio Da ako ona hoće da ću se ja njoj posvetiti i da ću napraviti molitvenu grupu samo zbog nje Ako nam poprati poduku Jer mora biti podučena Moraš biti podučen. I ja sam njoj ostavio oporočno pisma I onda sam me ostavio knjigu Sozo Jer knjiga Sozo onda izlači jedan blagoslov Koji je istjeljenje I onda ga dodatno dorađuje I ona je mjesec dana si dala truda To baviti se s time i to čitati Ja sam rekao ja ću te zvat nakon mjesec dana Kad se budem vraćao Kroz Adar i onda će te pitati je hoćeš Znači, ne moraš ništa kod Krista. Či morate nešto, čim vas neko plači To on nije od Isusa Gdje duh gospodin, tu je sloboda Drugim korinčanima 3.17 Tu je sloboda Vrata su vam uvijek otvorena I za ući, i za izađen Ništa ne morate I ona je rekla Nakon mjesec dana kaže Mene, ja, ja ne imam nikakvu vjeru Mene je strah Kajče mi rotili, su protivnici vjere, te ovaj, jedan u Hare Krišne i tak, ni neka atmosfera, doma to je nju dosta onako mučilo, pa je ona gledala u naprijed i ove, u naprijed je gledala i tog se svega strašila, se pravdanjem, jer oni su vidi kasnije puno problema, ali to ne, ne mijenja sad ništa s ovim, i, ali rekla ja sumnjam da će imat bolju vjeru i nakon deset mjeseci, stoga može. Znači, nije bila jaka u vjeri, inače je dobra cura, krasna cura i učiteljica i pomaže djeci raz posebnim potrebama. Naci ne bi ne pričam, to me si dobar čovjek, nego si ti u Krista jer ti živiš u božanskog blagoslova. I onda smo mi organizirali molitvenu grupu koja je trajala četiri dana. Znači, isti program kao što je bio cijelu prošlu sezonu. I na kraju smo mi molili tu molitvu ko sam ja vama prije, prije pročita, nakon što ona primila Isusa Krista po prvi put u životu, jer običajni katolici jedva da se mogu smatrati istinskim kršćanima. Nači običajno nešto vam ne pomaže. Morate vi sami donijeti tu odluku. Vi sami morate donijeti životnu odluku i u srcu primiti Isusa krista, da bi vi bili istinski kršćani. Ovo drugo može pripremiti. Držati u nekim okvirima koji će dati neki smjer, ali on to ne znači istinske ništa. To mora biti svjesna odluka volje Stoga Ona je to napravila svjesna I nakon toga mi smo jednostavnim riječnikom Zatražili od njega Da on nju iscijeli. Kako je obeća? I ona je sad onda to trebala pokazati I zahvalili smo da je to On napravio Jer mislim ako je da mi tražimo ako je njegova volja i da mi to već imamo, to znači kad je ona se pomolila i zahvalila da je to već njezino. Ali kako će nas znati da je to njezino kad se ne vidi što je u, u trbuhu, jel tako? kak će znati? Manđare. I ona je trebala pojesti taj kojeg nikad nije jela U strahu da će ona možda cijelu noć provesti u muci Po vraćanju bolovima i gušenju i tako Nije ni baš jednostavna odlog, je tako, ali vjeruje ono što piše Ona se dizala kako kaže svaki, svako jutro cimerica voli odspavat A ona radi u školi pa se dizala u šest svako jutro Da bi čitala par sat vremena Riječ Božju, na tu temu. Jer vjera dolazi slušanjem i slušanjem iste poruke. I slušanjem i slušanjem. I onda je ona trebala pojesti komad kruha. Kupila si je žemlju, bila u toku jutra od integralnog brašta. Nikada u životu kruh nije. Mislim, ta operacija se zvala operacija burek, jer nikad burek Nije. Ali interesantno stvar se dogadila prije. Obično idem u šetnju sam, da bi osluhnuo srce, da vidim da li ću dobiti neku uputu. I ja dok sam se šetao prije te molitve, on je meni u srce rekao da ona ne smije pojesti taj kruh nakon, nego posvećeni kruh za večerom svetu. Kad je to meni sjelo u srce, ja sam znao da smo mi sto posto u pobjede. Jer njegova je volja da mi prelamamo kruh i jedemo njemu u slavu. I tako navješćemo njegovu smrt sve dok ne dođe, kaže kad je to meni sjelo Ja sam znao da smo mi u pobjede Da nije njegova volja Da ni jedno njegovo dijete Ne može jest kruh Za svjetom već Ja to njoj nisam rekao I nakon toga sam ja to njima rekao Da će mu jest taj kruh I onda se ja blagoslovio Kruh i vino i podijeli I ona je prva pojela Komad Ponavljeno Mrvica prije na jeziku Bi ostvarila muku Nakon toga se ništa nije dovolilo Onda je pojela I drugi komad i nakon toga se ništa nije dobro Ona tu već počela plakati, Ona tu već pojela i treći i četvrti komand Ona tu već počela jauljkati Onda su to već svi počeli plakat Onda se nakon toga digla više biši njejala kruha I šlo u uzela je normalan Kruh i pola pol struce kruha ovako Onda joj ni to nije bilo dosta Nego je ona napala punu zdjeblu žitarica S njegovim i to je pojela U svakom slučaju Isus se iscijelio ne, ne ododila, o sreći, o sreći. Sreći. E. O, Ona je morala onda još dokazati u svoju vjeru. Satrna je napa prvo kroz rojitelje kojima ona rekla i oni su umjesto da se obraduju tome, oni su je napale. Počeli bređati Isusa, pa je tu i mala Onda je to vratio simptome. I ona je probila simptome sa pisano jer je znala kao su njezni pravi. Prošla je kroz bolove sapisano je. I od kad je prošla tada nikakvih simptoma do dana današnjeg jede sve. I pice i nikad korneta sladroga nijeva nije i sandviče, sve jede. A oni? su protivni tome. Jer je mama običani katolik pa i strahu i ne razumije i tako. Nije baš u nekom stanju pa ne za priču. A opet rojiti, su Hale Krishna pa se oni tome podsmjehuju tako da nema neko u a to ne mida ništa na tome da, da, da ona jest iscijeljena od neizlječivej bolesti, na odrođenja, najteži oblik. Ali ja bih htio da vi meni ulovite kako se ona iscijelja. Da ja nju nisam ni doticao, ni polaga ruke. Da ja nisam ništa postao. Ja sam samo pomogao izgovoriti riječi koji su već bile u njezinom srcu. A te riječi su bile da on jest njezin otac da ona je njegovo djete i ona je njega zamolila da onju ju cijeli i zahvalila mu ko djete i dokazala svoju vjeru u njega to pouzdanje o kojem govori molitva tako da je pojela kamat kruha njemu u slavu i on je potvrdio svoju riječ on stoji za svake svoje riječi kako smo rekli Jeremije 1.12 ja motrim na svoju riječ da je ispunim Eto, to je to za, za danas. Ja ću svima koji hoće dati svjedočanstvo i ovo znači oporučno pismo gdje su vam izloženi blagoslovi o kojima smo pričali. Pa asi onda pogledajte i odaberite se vaš blagoslov. Čisto da imate motivaciju. Možda nekoga ne zanima fizičko isciljenje. Možda nekoga zanima financije. Možda nekome jako teško u životu. Znači, novac nije loš. Možete ga učiniti lošim. ako ste vi loši. Tako da je nama obećan, jer kaže pisma da je blagoslov davat, a ne primat. Blaženije je davat nego primat. U ponovljenom zakonu 28 kaže da je prokletstvo oskodeca i na svake vrste. Tako da ako nemate, a ste i vama fali, to vam nije volja Božja, to vam je utjecaj I toga se možete riješiti u Kristu. Jer kad primate njega, primate ono koje je jači od ovog koje vam stvara problema Mi ćemo gore sutra o tome tko radi probleme Vidit ćemo kako ćemo doći do toga jer ćemo pričati o negativnoj strani koja utječe na nas i radi probleme I onda ćete morati shvatiti da postoji negativna strana Al da postoji ova pozitivna, jača strana I na kojoj strani smo mi, tako je utjecaje primamo To je slobodna volja Vi sami birate, kažemo, Moj svijet Ja stavljam pred vas Život je smrt, blagoslovi, prokreslo, biraj život Biraj, ti biraj Isus je pitao čovjeka koji je, to vam je peto pobavljao Ivana On je došao pored tamo pet tremova, pored onog izvora fontane Bercaida I tamo je ležao čovjek, 38 godina bolestan I oni su čekali da anđel dođe s vremena na vrijeme Ili da Bog onako i njima se smiluje I onda bi malo zamutio vodi Koji bi brže od njih trčao Onda bi ozdravio ako dotakne I to je to I to mene posjeća na svoje ljude U svim ovim zajednicama Sa svim ovim metodama Sa svim ovim naporima Pa možda se i meni dogodi Ovdje nema možda ove za svih To je pravo koje vas spada Kad uđete oče u kuću nema možda, ne moraš čekati 38 godina trča da bi došao prije Pa možda, ali neće To vam je pravo, vaše ko obitelje. Ne morate I onda je Isus njega pitao Jel ti hoćeš ozdraviti? A on je opet rekao Pa da, nema nikoga da me odnese tamo Gleda, i dalje gleda tamo Ne, ne, pustiti tvoje trčanje Nego hoćeš ti odmah sad ozdraviti I onda rekao Uzmi krevet u stanju i hodaj On to može i sad napraviti. I hoće napraviti. Nije, nije njemu rekao to, nije, nije. To je rekao drugo, me je rekao onome kojeg su spustili kroz krov, luk i da e. e. tako da, njemu je rekao, vidi sad si zdrav, ne griješi, više da te ne zadesi nešto gore. Hoće reći da ima veze ili griješite sa tim što vam se događa. To bi, to bi nekako svi htjeli prebaciti na drugi. A ova kriva politika to pomaže Ponizno nosi bolest, kusi se sam uzrok A što to znači? Da nećeš tražiti uzrok Pa da će uzrok raziti, to je rak krana ili gangrena Razmislite li to to znači? Ja sam dobro razmislio Ponizno nosi taj križ jer to znači da ti nemaš veze s tim I da je to Božja milost a, Ali ako si ti uzrok toga sa svojim kršenjem reda A jesi? Nema veze da je prekršen Sad, prije ili još prije da će taj greh ostati, rast. Jer kaže, Isus ko sa mnom ne skuplja, prosipa. Ili jesi sa mnom ili nisi. Oće, mogu onda su se obratili. To je dopušteno s, s tim razlogom. Da čovjek spozna svoju nemoć i da se vrati k Boga. Ne da ostane u tome. Ne da ostane u tome. Eto, ja ću sad se pomoliti isto da ovo Nađe, nađe pravo mjesto u vašim srcima. Pa vas molim ako možete to okice zatvoriti i otvori srce. Hvala ti, Oće, na tvoje riječi i na jasnoći koje mi izražava svoju volju za svih nas, tvoju djecu. I hvala na tvoj strpljenju i na tvoj blagosti. Na silnu ljubavi koju nas čekaš i vodiš po tom putu. I evo, još jednom se molim istu molitvu da u srcima svih prisutnih zasvijetli istinsko, točno znanje o Tvoj volji i zajedno s njim sva mudrost i duhovno razumijevanje da se to znanje može premijeniti u praksi. Tako da svi ljudi koji se potrebite uđu u Tvoje obećanja da prime sve blagoslove koje si nam Ti i svoje ljubavi i svojeg milosjeđa i po svojom milosti tako veliko osigura po Isusu Kristu. Hvala Ti, Oče. U ime Isusa Krista. Amen. Äh, Alter, jetzt mein Mond und